gaur medikoaren konsultan loaldiari begiratu nahi diegu lotan gaudelari gertatzen den apneari buruz hitz digulako Felix Zubia medikua Felix Arratsaldeon Bai Arratsaldeon Apnea, lotan gaudelarik arnazketan ematen diren eten aldiak. Hori oso korrean esan Ai. da, eh? Gehiago osakondeko dugu, baina azteko galderatxo bat. Arnaz hartzeko era aldatu egiten da, alda. ez nagaudenean eta lotan gaudenean, Feliz? Mutxugora bera, berdintzua da. Uh -huh. Arnazketa zerbait automatikoa da, ez dugu guk pentsatzen noiz arnaz harti behar dugune doiz. Gure korputzak berak dara da, eta gero nahi dugunean, bai, sakonako edo egiten zakegu, ez? Baina berez, gauz automatikoa da. Uh -huh. Eta gizakio presio arnazketa presion negat Es, gure muskulu gure giharrek barurantza indarra egiten dute ezagun duke, bueno, aspira galiu baten moduan mm -hmm. arnazakuk xurgatu egiten degula ez gau gauean e, loak fazez berdainak ditu eta fase horietako batzuetan muskulu guztiak, gihar guztiak gelditu egiten dira arnazketakoak izan ezik arnazketako muskuluak dira, egun guztian lanean dihardutan bakarrak beste duenak gelditu egiten dira eta arnazketakoak lanean jarraitzen dute etengabean ez orduan, hor arriskua da, ez tarrian goian bai. da, berak e, indar gutxi du da, eta bono, gutxi du, eta horiek barurantza jotzeko joera izaten dute. Eta presio horrek gehiago izten ditu, ez? Uh -huh. Horrek, bueno, barurantza ez egiteko, ma bar, tentzioa mantendu behartu bestela, ez dela, ez harri guztia itxigen tendelako, ez, mukoza agregatik bai. Eta orduan duan, dira Hai, zarata arri-garri eh, horiek. E, horiek, bueno, arri horiek. <laughs> horrek, vibratu egiten du, ba, gitarra baten sokek bezala, ba, uh -huh. dantza egiten dute, eta horiek zurrunkaira egiten dute. Ba. E, Zangonuka, izeak pasatzean bukosoiek eragiten ditu, eta hori surrunka bat izan olizatake bai. Ez galdera egiten genuen, e, jente askorien zonizan diagulako. Nik egunaz, su hartzen dute arnaza, eta lotanago helarik, autik hartzen dute arrasata egia esan sanaten ematen amaten horrek. Gertaliteke, zen gero, hausapaiak, e, hausapaiak aurreko aldea gogorra du, atzeko amukoza da, eta, bueno, zen lo egiteko se postura duen, edo hor nara ba, itxi do iriki egin liteke bai, gertaliteke bai. Apneari buruzitzen egenei dugu, gaur feliraz, ezer bai. da apnea, bai. zeniko nik osorokorren esan Apnea da arnazketaren eternaldia, guke maten digun da ez, edo zein pertsonak arnaz hartze usten duen apnea esaten diogo. Adibidez, urpekarri batek. Uhum arrantzan ari dela edo, arnazartze eusten baldin badu, apnea bat egiten du. eta Arnazartzeari apnea da diogu. Eta kasu honetan sindrome berezi batez hitz itzakiten darri gara, tada, lotan ari den bitartean gogoz kontraen bat den apnea uh -huh. bat. Kasuanetan sindrome berezi bat izan ditzakiten. lotan gaudelarik gertatzen dena. E, Kasuanetan horriburuz itzakiten darri uh -huh, gara. Uh -huh. Eta batez ere gogoz kontrakoa dena. Ez dena gu bilatu, ez? Eh? Nek arnazari eusten lezai ba... Ni batzuk izango genuke baina hortik aurrera ez, ez? Ba, gaue, hauek ba, gogoz kontra dagoen bueno, gure gordendaterna aurka egindako arnaskiak izango liratake. Eta horrek ezer erabiten digu guri, esker zer sentitzen dugu edo zer gerta daiteke? Gauean eh, bueno, estare con muchas dira, arnaz bideitzen da eta arnaz hartzeri uzten digu. Bueno, segundu batzuk aguantatzen ditugu gorputzeko oxigenoa erabatz goitibera berajisten da. Uh -huh. Esango nuke ba arnaza utziko bak genuke bezala baina beineta berriz. Urdun gauean pertsonanak ez du deskantzatzen. Lo da golari egiten da arnaza falta delako, de repente esnatzen da. Eta, bueno, ba, berrak berriz arnazagun bueno, osigeno hartzen du, eta berriz lo gelditzen da. Andi pixkatera berriz arnazartzeri usten dio, eta zango nuke lohera bat etena duena. Mm -hmm. Orduan, bueno, gaui ameintzat, lo hori ez da bat ere, ez du, dizkantzurako balio. Eh. Ez beretzat, eta Et normalean ez bere ingureko arentzat, ez? Azkotan, ez gaixauak bere mazteak agendut etortzen dira, <laughs> andreak zurunkara eken jaztuelako lorik egiten, eta gainera, berak ikusten duelako, bereak gizona, normalean gizoneskoak gehiago izaten dirilako, gau ean egin, eta bat batian arnazik hartu gabe galditzen dela. Berra bildurtu egiten da, berriz sartzen hasten da, zaten du, ui, pasa zaio. Baina eta berriz zurrunkak, arnazartzea lagatzen du. Zurrunkak, arnazartzea lagatzen du, hori gau ez. Mm -hmm. Eta buna, zango gau nuke ba, balioz, beti, zango gau nuke ba, ordu lortenero, despertadoriako baliuguke bezala dela. Eta egunez, pertsona horrek hartzen du. Azera batean, a, zango nuke eseritzen, sofane eseritzen denean, edo telebista ikustean, ja pixkanaka, pixkanaka, gero eta gauza, ba, zango nuke garantzitzu agotan. Ba jaten, jaten nari diren bitartean, lortzen dut ere, gidatzen nari direnean, eta, bueno, istripu bat izan bezakete, lanean, edo ja, ba, atentziua mantentzako gauza ere ez direlako, eta bere bizi kalitatea oso, oso txarra izaten da. Hori, nah. egun dira, eta horrek hortaz gain, oso hieno jaitxira horiek beste aresiko batzu dituzte. Tientziu jotzen dute, korputzako globulu gorriak dira eta bi otsekoak izateko arriskoa ndiago izaten dute bai arritmia kiseteko eta bai infortuoak izateko bai ez hau ez da tontokeria asko eragiten duten sindromea da uh -huh. du hogei bat urte dola ezagutu zen ordura arte bai, izan izango zen maina hitzaion garrantzirik ematen eta ikusi da bai ilkortasuna duela eta batez ere bizikualitateo sozialra bai berarenzat eta bai ingurukoentzate eh emaztea joaten da bai, normalean, normalean bai. du gizonengan erangin gehiago, bai, gehiago duela bai gizonen bai bueno esan ONU ka risku gehiago Matraile zurra barruran tzartu abaldin badugu, estarriaren itxirare txikiago bada, bolo, irikiera bera, Ai, itxiego izango nuke, eta horretik matraile barrura izatea, bebestarri esku bada, mingaina handi izatea. Mm -hmm. Ez luzea, eh? Ez luzea, handia. <laughs> <laughs> ez ariñare. <laughs> barruran txarria bera gara, mukosa barruran zaegitea. Ez, bono izango denuke, barru, estarriaren forma, bako itzaberea izaten duela. Eta gero gizentasunak asko lagutzen mm -hmm. du. Gizena izateak, mukosa guzti horrek sartzen du, talen indarra zuena bauno erdiere horita gelditzen eta gobernisteko joerri hori izaten du bai. e, Seinalea Eh, zurrunka izan daiteke? Eh, zurrunka bera ez zenuka aurre, ba bat izango leitzateke ez, ba zurrunka gaitak ez tokak bera señalea korriskurik. Agabe gente asko egiten du la cosa zurrunka apne ez anga vibrazio hori egingo luke, baina itxi gabe. Uh -huh. Eta mukus horiek arras video gustillesteri egiten direnen arrisku hor sartzen da bai. Askotan e, zuk esan duzu emazteak dira, no labaiterezan arrartu eta senta gilaren ganera bai, amatenduten atabakarri. Bai. Bakarri hasi da gentearen zatu hau. Bai, ba, ben, da, ez beraiek berai sentituko gutan nekatsuta daudela ta gategatu joan dira. Gau normala da ez dute sentitzen, ez? Ja. Ba, beraiek bai ba, tarteka tarteka ez nagutzen dira, baina ja konturatu gabe ere arranaz hartzen azten dira eta berrezlo jarraitzen dute, ez? Esango nuke ba lo sakonagote kanareñago kobat era pasatzen direla eta goartu ez, eta ikusiko dutena da egunez lortzen dutela isu grasko joera dutela lortzeko. Deo, Nikia, eta guraso gaitan direla rei bai errorialdia kontzentratzeko gehion gaitasunik esa eta askotan emotzenzio altu bat dutelako edo besteko arrasoi bategatik galderak egiten hasi eta orduan da barmentzen da bai ez zargate gertatzen da Zer zerkera egiten du hori ba gauza asko dira es batez ere mukosoriekin ez dutelako, eta arnaskideitzen dutelako Beste kasu batzuetan berriz arnasketa prozesua agintzen duena garuna izaten da tan garuneko arrasoa baina hoge gutxi dira batez ere estarriak Ba, indarrik ez duelako. Eta gara ba. esan dugu, nord duen, Bain, ez da, joera bai, gehiago. Bai. Diagonostiko egiteko, Feliz, ez ematen errezamaten, kanbote begiratuta. Ez, bueno, askotan bai, bai, danoko zagotuko du horrelako gizanez korema, bueno. ba. askotan berai hientzun da bakarrik, bai, andrean bikoteari hientzun da, batek ez atendu, egunez, xisko eginda dagoela, lobartzen duela dozien bastaretan, nekatuta dagoela, uh -huh eta ezin duela konzentratu. Eta besteak ezetan dukizunak, ezagorezko sorrunkak egiten dituela, eta beldurra hartzen duela, zuztua gez, ba, derrepentea arnazik ez duelako hartzen. Ba, bueno, ja behin horrek azterren hartzen diogu, ja zuzuma hartzen diogu, eta diagnostikareko polikxoemnografia bat egin behar. No? Zer da hori, zer da hori. Bueno. hori. Na, hospitalera etorri. Bai bertan lotan egon, eta gau ba lotan pasatzen da. Beste erigabe. Bai, eta lotan nori diren bitartean gauza batzun da dira. Eta zahar nortzen da? Alde batetik, e, loaren faseak nolakoak diren, eta zein fazetan dago hori buruan peagatina txiki bat zojarretak egiten da. Arnazkatako muskuluak nola mugitzen diren, eta odolan zenbat oxigeno dugun. Horren ikusten da gau ean, bat battean arnazkatako muskuluak gelditu egiten direla, eta oxigeno egitxik egiten dela. Mhm. Uh -huh. Berrez eznatzen da arnasketakoak muskuluak martxan jartzen dira eta oksigena gaitzen da. zeman bueno, zenbait neurketa eginda, jakin diteke gauean arna sartze gusten dugun dituz, etorrek ze ondorio dituen bai. Etori, nola konponiteke? Konpontzenda, bai eznatzen da. Zaogaixetasun bada. Bai, gixodetasun bada. eta basindariteke ta gainera bueno, batez ere mintzat bizikualitatea hobetu. Ez da zugu, ez zugarri eta arasoairi bueltaman bai, alde batetik, beti neurri higienikoak. ez? Gizentasuna baldin bada beti argaldu. Alkohol oso txarrada eta utzi, era bat. Eta satun duten ikentzen dut, bai. ez dakit egia izango eteden asko gehiagia faltzare bai. Ez, ez da, behar gira, Ez da, behar gira, ekoztan? Ez da, behar Ez da, eta... Ez. No, lo egiteko, beti zaten da, aia, fari astun batek kalte egiten duela, uh -huh. baina hori orokorki eskazu betarako. eta erako. Eta, erabiltzen dara, inglesezko zip-up daitzen duguna presio da, presio pozitiboa. Egiten dara, makina baten bidez... Eztarria berak isteko joera izaten duen, pampotik presio eragin. Maskarilla uh -huh. bajarri, damak inorremidez presio egin, eta ez utzi muko zei Horrekin bakari, bueno, makina bera, zara eta pixka bat egiten du, baina zurrunken aldean ez errez. Egi da da, eh? Ezkoetan entzuten duzu makina bera, batur, <risa> motor txiki badu, du, eta ez den duzu jo, horrekin lo egitean, <risa> eta bueno, esuten du Andriako, ez, ez, ez, ez. Nioetotanago <risa> <rekin>, bestera, lasai, <risa> lasai, hau. Izu barri, bobetzen dute, bai handera, emisitza. <risa> eta gizonezko bueno, harina, ez? Gauian, arnazor, opresioa sortzen da, arnaz bidea irikita mantentzen dugu, eta arnazaten gabeam hartzen du. Horidele eta gauian lo egiten du hartzen. <risa> Segino malla berdi mantentzen dira, tentsio altua ezagartu egiten da eta bihutzeko izateko arriskuak ere bai. Eta makina horrekin egin barko dugulo, bai, dugu lo betirako? Bai. Makina hori baldi madugu bai. Beraz irukotea. Bai, eta irukotea. Bai? Bai, irukotea. Bai, bai, bai, bai, bai, bai.